Bai, Bueno e, auzoam beste ametsa osatzen da haren ondorengo e, garaai hartan einttzana izan zen idea guztia jaso, bostegun bat idea izan ziren eta bat bestean jaraijan lerrokatu. Gertatzen da hori ez den dela inora eraman zen estira erabakiak dira proposamenak. Orduan orengo proposamena da guaazen idea guzti hoiekkartu eta letas esena Eta orduan egingo den ekimen honetan egin nahi dena da hertarrekin edo gazotarrekin, Ba, pixkat ideagusturin artean lehentasunan jarri eta benetatuzko adostasunetara iritxi. E, lehenik eta bintz, zertan gauden e, konturatzeko edo, hausarketarako bideagin egizue, eta landetxak eta hauzuak azken egun urtetan edo izan duen garapena hausun hartu dintzen. Bai, egindeguna da, ontoratu duguna da, erakusketa bat, eta erakusketa horretan egingo dira e, baldea bidez berdinak, ba, pixkat pentsatzeko eta jabetzeko, e, ze izan den gure, azke, gure hauzu azken egun urtetan. Hortarako erabili ditugu, bai, e, planoak edo ortofotoak edo ditzen zailenak, eta hortan ikusten ditugu e, nola eremu, eremu batetik e, industria gune batera e, itzuriten edo bueltatu den gure auzoa ez? Eta hor duan, e, polik polik jargazkin bitartez ere, ikusiko duguna da gure auzotarrak nolakoa ginen eta nolakoa garen. Eta horrek ere laguntzen du pixea bat, e, ibilbide hori konturatzen. Konturatzen gara egia da e, gure hau zoa, olakoa balin badala da erabakia atzuk egon direlako, batzutan erabaki da errepide batek lehentasuna zuela baserrien aurretik, hor duen baserriak berre, oza, bota egin dira, erabakidea batzutan etxe batzu jartzea, plaza bat egin beharrean, edo, e, oza, e, botazenean kuartelak, egin beharrean kirolgune bat, egintzena zena izan zan, paskierren e, lantegi orduan duen, hori eguztiak erabakideatzen ondoriak dira, ba, momentu enten nahi deguna da, ba, erabakioien aurrean gure iritzia jaso, eta egonturatu eratu baitare, erabakidea asko ere aldatu badin badira direla e, auzotarren... zutarrean presentziaren gatik ez, ba, bai e, hau zuekarten bitartez, egin dirilako hainbat proposamen utaletxean dauden batzorde ezberdinetan, eta beste askotan kalean edo biztelako manifestazio edo e, propo, ba, proposamenetan Auzotarrek lentetasuna jarrituste. Tarduan mm. lenteznoiek ere ardezkietan eta ikusten dira ba oso ondo, hola izan direna azkeneko urteetan, ba gure aldarrikapen eta eskariak. Bai, azken batean erabakiak eh ba goikoek hartzen dituzte, ez Eta hortan esku hartu behar beharda nolabait, gero aipatuko dugu nola egingo duzuen hori. E, modu bat ezein bestean, erakusketarekin batera harako egitar algu bat antolatut duzu, ba eso amazala gogoeta egin ala izateko, ez dakite hitzaldi, e, ba bideo edo alako alako ekintzeekin, Ba, Egin duguna da, e, martxuak gamarrean naziko ditzatek erakuzte, erakuzketan, ekintza guztiak esan e, Errepublikako eskolan egingo dibela, eta bukatuko ditzateke martxuak obieta maikean, eta orduan. Bai 10 eta bai 31ean izango litzateke irekidea eta itxiera ekintzak eta merienda bat egongo litzateke. Eta gero bai 17 eta martxo 26an egongo litzateke merienda talerra ditu diogun e, gune batzuk non bi arkitektoren laguntzarekin koldoteleria eta agerrinarraren esku e, lagunduko digute pizka bat ausnaketa baditen e, jendearen bizipenak eta jasotzen eta elkarrekin ba, egindako ibilbide hori e, ba, jasotzen, ez? eta gero baitare egongo dira beste ekintza batzuk adibidez martxuako gaita bat, e, korrika dator e, bidea soldera, e, goiztean goiz, paseko da korrika, gero izango dugu e, kantu bazkaria Mikel Marquez ma, ekin eta gero arratzaleko zazpiretan eko genuke eragustetara joan eta ikusi bai euskerak eta bai beste hizkuntza guztiek ere gure hau zuen izan dako, e, bilakaera ez. Horiek dira biskete ekin tza da apuntua dagoak. Gero egia da badakigu eh azotarrek eta e, e, eduguna da beten tale kolektibo batzukin elkartu bilera beretzik batzuk antolatu eta gero bizitak izango dira orokorrak irekiak izango dira aste artero osteleralero eta igandero gauza zer da ba gu boluntario gara eta ezin dugu ba erakusketa engu ustean irekita eduki orduan e, baten bati gaizki balin badatorkio proposatzen ditugu orduktegiak aukera luke eskatzea bai e, telefonoz edo bai eta hau zuekarteko mail bitartez eta adostuko genuke beste orduktegi bat eta sireatuko gineke aliketa eta jende geinak ikustea. Izan ere, erakustetan bertan izango delako espazio bat, mapa handi bat, non jendeak bere bizipenak eta bere historia e, kontatuko digunak. Hasiera e, batean, e, historia mutu bat den bitartean, oakarre kargazkiak dituenak, E, martxuaren horietan maiketako guztatu duko ditugu historia txiki askoz e, osatutako memoria bat izatea. Garrantzitua ditu entzugu, etorkizunari begira, memoria hori ere jasotak geratzea. Tarduen, hainbat ekintzak bera daude, penzitxatu da paraleloki, ba, hori guztia gauzatzeko. Bai, eta be, pixka belaunaldien harteko lotuile hori egiteko ere, ez da? Ezin bai, behostekoa da, bainera, etorkizunerako gure haitona monek bizitzen dutzena eta hori ere jasotak eratzea, ez mm -hmm. da elkarrekin lan egitea. Mm -hmm. e, Horrezain ere, zineforum batzuk antolatu dituzue Bai, zineforunak dira, bi austrialetan eta baita ere dira, eta da pixka irigintzaren inguruan hausunak e, eta batekin, eta baita ingurugitoa, zeren askenan bi elementuileko oso garantzitua dira, etorkizun batean ze hau nahi dugun diseinatu Orduan sineforunaak ematen du auznaketa pelikula bat ikusi eta gero elkarrekin e, uznaketa bat egiteko e, taaba egiteko asmoa badago. E, auzo hametsa osatzen ma, ekimenaren baitan uznartu bai uznartuko duzue auk eskaitzen bittuzu gainera, baina azken batean lena aipatzen genuen landexa kate auzoa e, gaur egun dena e, erabaki Ba, batzuen ondorioz, e, da, emaitza, em erabaki batzuen emaitza da, azken batean auzua. E, etorkizun begira hartuko bine erabakiak nola itere baldintzatu edo, no? ba, erritarrek eda auzotarrek nahi dutenaren enean egin daitezen ere, ba, lanketa bat egingo duzue, gerora txosten batekin e, udararia aurkezteko. Ba, idea, da, idea da egiten diren taller guzti hauetan jasotako proposamenak, atoztutako ereduak eta emandako dako lentasunak hori ba, guztiak ondo jaso eta urrian ere nahi dugu, ba, pixka bat orain, izan garena garena horren ondoren, ba, etorkizunean izan nahi dugunaz e, itxekitea. Eta hor hor azkenean gure hau zuetarrek e, lehen elementuak, Hauzuek e, kartea dintzat oniarri izango dira eta aldi berean udalitxera neorkestu nahi ditugu udalitxeak e, aintzat hartu ditan berera berrietan, ez? Izan ere hartzen nahi dira eralki askotan gure parte hartzea edo gure ditzia apena dago oh, orduan nahi duguna da em, em, dokumentu hori e, eta izango da dokumentu landuago duago bat bertan ere agertu dira herritarren edo hauzotarren proposamenak eta hori izan nahi dira, ere, Erabakia tartzea dagoa ban, aintzat hartu berkoluketen lehentasunetako bat. Uhum, bai. Lehentasunen artean, badira eskaera historiko batzuk, edo azken urteetan behinda berriz eskatu bituzuenak, eta hoiek lantzeko ere, e, zenbait itzordu eman Bai, e, izan ere, e, antudatu du martxo bat nahiko borobila, eta e, adibidez, e, bai martxoak bederatzean, eta bai martxoak e, amaseian, e, zazpiritan elkartuko horra duk artean, e, aurreko parte hartzaleetan, sortu ziren bi eskaerai, aurre egiteko bat alde batetik, E, martxuak bederatzean bertan, araba kalean edo benafarroa kalean, hau da eskolarako hori nola, e, nola antuatu nahi dugun, pentsatu nahi dugu, auzotarrak guztiekin, baur ikastetxeak edo urazurkarteak edo auzotarrek e, orokorrean, egiten dituzten proposonan jaso. Eta baita ere, amaseian, arratzaldeko zazpiretan ere bai, e, gure auzotik, zelaiburu baserritik, e, oiakintara nio edo mendiola nio, dagoin nibil bideori nahi duguna da pixka bat, e, hausun hartu eta proposamena zehatzak egin. Mm -hmm. Gaur egun ezin dugu, ibili oin ez ezin da se, modu seguran e, mendiola iritsi eta aldar bat hori da. Eta orduan hori iriteko hauzule ba, kartek proposatu duena da, elkarrekin, hauzutarrekin e, eta diseinatu, eta hori hauzule ematea e, ere matea ba, erabakia kartelakoan haintzatatu ba, ditaten. Eta jakin badakigu horren zaila daudela, e, udaletxea nortuen, bora da gure egitekoa. Eta ero bide bat ez ere bai esan, hauzuko jaiak ditatuz maiatzean, eta oron ja bilera ere anturatu du gatorren asteren erako, pixka bat hauzuko elkartez berdinekin eta diseinatzen asteko, Zer, izan ere hauzuko elkartea izena da, baina askotan hauzuko elkarte eta pertsona anonimo askok e, egiten dute lan, bestela izango ditzateke aurrren eratera. Eta ero bai adibidez, martxoaren hamaikean, familie entzat anturatu dugu bilera bat, erre, bueno, familie eta guztientzat, baina Errepublikako eskola diseinatu edo, prozesu egintzenean, erakizan e, izan zitekela familientzako espazio oso interesantea. Eta pertsona batek egin digu eskaira bat, e, eskaintza bat obetu esan da, e, nola kudeatu daiteken eta hilutu zeigu oso planta interesantea, eta gombidatu diogu martxuak amaikean horretzaldeko zeietan, ba bere ekarpenak egitea. Horla, berta urbiltzen diren, familie, guraso elkarte edo bizilagunek entzun dezakete, eta egokia ditu mazegu, ba, landean hasiko guinateke hori nola gura auztu daekarri. Eta eskenik agian ere, beste E, garrantzitsua zen espazio eh tapatu estalditako espazio bat eta azkenen erabaki izan frontei inguru horretan estalki bat egitea orduan eskatu izan eh planoak eh batzar orokorean planoak eskatu ziren auzulkartearen sarreran jarriak dauzkago irakusgarri eta 23an e, izango da momentua bai auzotarrekindako ekarpenak eta landu eta udaletxean e, baino edo bainbetiko proposamen bat egiteko Eta ez dakiekin baita ere aipatu, horrekontu ba, e, parteatzen ditan, hamar hogarren puntua izan zela e, ba, gune, kirolgune bat edo ez talitakoa e, lehiaketat egitea, idei lehiaketat egitea, bertan bereak datu zen e, deneudak egun historiaren gatik, mm -hmm. baina nori ez azten, dugu gazten eta ba, horrekin nire jarretuko dugu behar diren e, proposainak edo gogoratzen. Sí. Bueno, ba, Martxoa boro bila, e, itzorduz beteta eta bauzo elan egiteko, e, geratzen daen gauza bakarra da, auzotarrei, da hialde egitea. Ba bai, ma azkenean hon eh, berrean etxeko eh, zuan eh, kejatzen edo tabernetan edo eh, aurren parketan garantzitsua eduten zeuguna da, erabakiak hartzen diren tokitan e, eragitea eta horretarako guk gauzu ekarte bezala eskatzen duguna da herritarrek edo zuzetarrek guregana etortzea, bideen proposanak eta egitea eta elkarrekin e, erabakiak hartzen e, diren tokian ba zeozer fundamentuzkoa aurkestea eta hortera ba hartuko digute gure ustez, eh? Ta ordun etortu dituz dela keja berdiningo dugu, baina gutxinez e, aurpegi berriak ikusiko ditugu eta denon artean bada, egingo ditugu ekarpen Santiagoak. Mira, vamos a ir mi izquierda. ¿Tú ríos?